Ens trobem amb el Jordi Casanova, que és membre del Comitè de Suport als Països Catalans iniciativa Internacionalista, aquest eh, partit polític que es presenta a les pròximes eleccions europees, i en concret ell també ocupa el número 25 eh, a la llista de la candidatura. Molt bon dia, Jordi. Bon dia. Bé, doncs el que anem a parlar és d'un projecte polític, d'una candidatura política... Eh, amb... Uh, amb, una, amb una vida curta però atzarosa, podríem dir. Um, per començar, la pregunta seria uh, l'inici del tot. No? Quan, quan arriba aquesta proposta política als països catalans i quina és la primera gent que aplega? Bé, el primer que hauríem de dir una miqueta, que és la candidatura, no només a nivell de països catalans, sinó una miqueta uh -huh. també més, més àmplia, no? Aquesta candidatura no és fruit d'una il·luminació altimora d'una gent, sinó és fruit d'una sèrie d'organitzacions independentistes de les Nacions Suprimides de l'Estat espanyol que fa ja temps que estem treballant conjuntament, organitzant-nos per per donar respostes a una repressió que l'Estat espanyol cada cop s'aguditza més, no? I vam començar a treballar conjuntament ja fa un temps i eh, vam veure la necessitat potser que en un moment d'eleccions de, de europees es pogués presentar una candidatura que fos alternativa i que donés una miqueta de la veu a aquells que ara mateix tampoc tenen veu i a les lluites populars que a cada poble s'està fent. No? Respecte a això, doncs, llavors nosaltres com a, com a participants d'aquesta coordinació a nivell dels pobles suprimits ho vam veure necessari ampliar i fer un grup de suport als peixos catalans i ampliar altres organitzacions. No? I els hi he dit a diferent gent que per, per crear aquest grup de suport, el problema és que el, el, el, per començar sabíem que hauria un intent de criminalització de la candidatura per a la gent que ho conforma, per la ideologia que tenim i es va fer una miqueta doncs, eh, amb una, una sèrie de normes de seguretat per, eh, per començar realment a treballar en, en això. No? Llavors deu fer com dos mesos que vam creat aquest grup de suport, en el qual hi ha diferents organitzacions, tant sobiranistes i independentistes com revolucionàries que defensen el dret d'autodeterminació i, i que són representatives de les lluites populars que hi ha en països catalans. No? I aquesta és una miqueta la nostra manera de veure les coses i d'entendre aquest grup de suport. Sí. Um... Potser la, la segona part o que complementa o desenvolupa la, la pregunta és saber si, si existeix també una diferenciació respecte a altres uh, projectes que incloguin el sobiranisme com a divisa política. Uh, tu has parlat d'organitzacions revolucionàries. poder uh, També el, el tema de seria si, si aquesta candidatura no només engloba gent de l'esquerra independentista, sinó que volia obrir-se a, a, diguem així, a organitzacions que tinguessin una sensibilitat social, de classe, i que, bueno, evidentment el programa recollís aquestes, aquests altres punts de vista. Sí, sí, sí, la nostra intenció és que no és només una conjuntura electoral, sinó que la nostra intenció és que vagi molt més enllà de, de, la, de les eleccions europees, i en aquests moments no ha pogut ser, per les circumstàncies que t'he explicat abans, que eh, altres organitzacions s'hi afegeixin o que altres candidatures doncs, es poguessin eh, incorporar però a la llarga el treball no és electoralista, sinó és un treball de, que, que pot anar molt més enllà de, del tema només electoral. I és el que nosaltres pensem, tant des de les organitzacions que conformen la candidatura a nivell de l'estat espanyol, com més enllà de l'estat espanyol i d'espaios de, catalans. Per tant, podríem dir que us reclameu d'un cert espai polític, també, no? Sí, eh, clar, nosaltres... Esquerra anticapitalista, podríem dir, d'aquest espai. D'aquest espai, eh, nosaltres som aneus, nosaltres treballem, en a... nosaltres formem part d'organitzacions i, i de moviments eh, que històricament hem treballat en els barris en els... i que ens, ens trobem amb moltíssima altra gent que potser, si hi ha una altra governatura, per exemple, anticapitalista, en altres llocs ens trobem també treballant o amb el PCPE, en aquest cas seria el PSPC, nosaltres també ens hi trobem treballant en, en molts àmbits. No? En aquest cas, en la confluència de dir que electoral no hem pogut coincidir, però més enllà d'això seguirem treballant i segurament hi ha moments de confluència que es poden arribar a produir. Amb... Mm -hmm. um... Si, si vols ser això, tothom que es llegeixi el manifest o se n'hagi enterat una mica quin és, quins són els objectius polítics d'aquesta candidatura a les europees, eh, veurà doncs, això que té aquest component de, de recollir aspiracions de pobles oprimits, com tu has parlat, eh, bàsicament concentrats en el dret a autodeterminació, però també tota una sèrie de reivindicacions dins de l'esquerra, de canvi de model social, antipatriarcal, etc etcètera. etcètera. Clar, eh, quan jo t'he preguntat el tema de quins espai polítics us enreglau és el fet que ara mateix han sorgit una sèrie de propostes que se'n reclamen del mateix espai uh -huh. d'aquesta esquerra anticapitalista o que abans ens deien uh, esquerra revolucionària, transformadora, extraparlamentària, bueno, sembla que cada dos per tres canvia sí. una mica el nom no? sí, que, el que etiquetes diferents, però, que, no, que, és... Sí, però és el mateix Som espai en no? sí, sí, i és la mateixa sí. gent i el que tu has dit moltes vegades conflueixen La pregunta seria, no és una mica introduir un, unes noves sigles dividir una mica més, fragmentar una mica més aquest espai vist des de fora, eh? Bé, nosaltres no ho veiem així. Nosaltres realment entenem la política com una, com el dia a dia les nostres barris, als nostres pobles, al nostre, al nostre país. I la nostra política realment eh, serà aquesta, serà les organitzacions que seguim transformant la societat o intentant transformar la societat seguim treballant en aquest aspecte. No? L'iniciativa internacionalista és, és una cosa que s'afegeix, que és de cara a les accions europees, però que el treball, el fruit, és el treball local, el treball comarcal, o el treball de, de base que estem realitzant en les organitzacions. No? No, no és posar una sigla més, sinó senzillament és aportar la nostra experiència i que si veiem que, que podem arribar doncs, a ser una corretja de transmissió d'aquestes jutes populars a altres sectors a altre, i altres llocs per denunciar una miqueta també el que està succeint a l'estat espanyol, tant de retallades de tres democràtics com... Eh, moltes lluites populars que estan portant a terme. No? Uh -huh. Podríem posar molts exemples, no? però ens podíem passar tot el matí aquí explicant els exemples. I per lo que tu m'has dit, parlant de, de, de la possibilitat d'una vegada, després de la contesa electoral, que existissin contactes, confluències, amb, amb, amb aquesta altra gent, de la qual compartiu el mateix espai polític, suposo que és una cosa que, que us heu preguntar la gent pròpia que ha conformat el, la candidatura, el fet de la necessitat de anar cap a una unitat no? el sí, sí. dia després Nosaltres eh, ja hem parat amb, amb, amb aquesta altra gent també eh, som una gent que ens respectem per, la, per les lluites i per la història que portem eh, a part d'aquestes noves sigles que t'ho deies dir però som gent que ja portem molts anys en, en, en, en aquest espectre polític i ens respectem i, i sabem que la necessitat de, de treballar conjuntament i uh -huh. no hem parlat entre nosaltres eh, i creiem que això continua endavant i que no hi haurà cap mena de, de problema en aquest sentit. Uh -huh. um, bueno, tancant una mica el, el, el capítol polític de, de lo que pot ser els principis i el vestiment del projecte no? i els contactes que puguin haver-hi amb gent a fi, però que ara mateix no estiguin dins de la candidatura, entrem en el, en, el, en el tema que ja ho he dit al principi, no ha caracteritzat atzerosament eh, a aquesta candidatura a les europees, que és el tema de l'intent d'il·legalització per part del, del Suprem. Quan els comitès de suport aquí, els països catalans, se en n'enteren d'aquest intent d'il·legalització, quina és la vostra primera reacció? Quin és el plantejament mobilitzador que em voleu fer? No t'he de negar que nosaltres ja teníem, sabíem que podria passar aquest, aquest fet. Teníem des d'un començament, ja per això t'he dit abans, que havíem treballat una miqueta, no la clandestinitat, però sí amb unes mesures de seguretat, per, eh, perquè sabíem que això podria succeir. Llavors no ens va agafar no ens va agafar l'imprevist, sinó que ja teníem més o menys vist. I nosaltres el que hem fet és, és denunciar una miqueta... Uh, que hem de passar de les paraules als fets no? contra la llei de partits, contra aquesta llei que vulnera els drets democràtics més elementals i de passar uh, hem intentat doncs, que molta gent doncs, que ens doni suport que, que denunciï aquesta, aquest intent de criminalització i intent d'il·legalització de la nostra candidatura i crec que hem aconseguit doncs, una mobilització a nivell de, de persones de diferents àmbits sindicalistes de la, del món de la cultura escriptors, escriptores que ens han donat un suport, tot i que no Potser no estan d'acord amb la nostra candidatura, però sí que entenen que eh, la vulneració d'aquests drets s'ha de denunciar i s'ha de denunciar des d'un treball específic. No? I nosaltres el que vam aconseguir és, ja et dic, podem veure la nostra pàgina web i, i els diferents moltes molta molta molta molta solidaritat, no? Aquesta va ser una primera reacció, denunciar, eh, que la fiscalia i el que ens dié la fiscalia no s'aguantava per an lloc, no tenia cap argument jurídic, sencillament eren suposicions o indicis de i per això, ehm, una queda també ha servit per desenmascarar el que realment és la llei de partits i uh -huh. la vulneració de drets. Parlava més en el sentit de si, si ja partieu del fet de mm, que us esperava o o tindríeu teníeu indicis de que podia arribar a aquest intent de legalització si ja havíeu fet tota una, tota una estratègia d'ofensiva enfront d'això, no? És a dir, si passava per aconseguir aquesta mobilització internacional, si es volia, si volia aprofitar-se per lligar-se encara més amb les lluites a nivell de poble, de barri, de comarca, a partir, no sé, de, de propostes com manifestos, eh, mobilitzacions, etc etc Sí, sí, és el que estava més o menys comentant, que no només a nivell personal, a nivell mm -hmm. internacional, sinó també molts col·lectius s'han adherit i molts col·lectius ens, ja ens estaven dient doncs, que si érem ilegalitzats doncs, que treballarien, que crearien les plataformes de denúncia, les plataformes de treball per eh, poder treballar en aquest sentit. No? Uh -huh. I realment estem bastant satisfets de, de, de com ha reaccionat la gent i com, i, i com realment haguéssim pogut eh, ser moltíssima gent i col·lectius els que hauríem donat una resposta clara i contundent a, a, a aquest intent. Bueno, la pregunta serà si això després es tradueix a, a nivell electoral. És a dir, si no és una qüestió de solidaritat, d'higiene democràtica per part de molta gent però després l'opció política no s'acaba concretitzant en un vot. Bé, però tampoc és la nostra intenció que sigui per aquest, per aquest motiu que es, que es concretitzi en, a, en el vot. Eh, S'ha de concretitzar el vot més enllà de, de que ens intentin realitzar o d'aquesta criminalització, o això, sinó del, de la nostra feina que, i de les nostres propostes de, de portar les lluites populars, de corretge de transmissió de les lluites populars cap a cap altres altres sectors que potser no podem arribar només amb la lluita amb aquesta amb aquest tipus de lluites, no? ah, Aquesta hauria de ser la nostra manera d'arribar a la gent, la nostra manera de que entenguin que nosaltres, com no som polítics professionals ni volem ser que volem treballar en aquest sentit i aquest s'hauria de ser el que realment ens donés el vot d'aquestes classes populars, aquestes lluites que realment doncs creiem defensar i que sempre hem treballat en els nostres pobles. Has començat a anomenar el fet de, bueno, de les acusacions formals que, que argumentava la Fiscalia per demanar-li la, la legalització del Suprem bueno, si les vols arribar a comentar per, uh, per assenyalar el nivell d'absurditat però bueno, això ja és una cosa que deixo el teu a entendre uh, sí que m'agradaria que entressis també en l'anàlisi política de que en feu vosaltres d'aquest intent d'il·legalització per part de la judicatura de l'estat espanyol? Bé, eh, com tu has dit, la fiscalia era... era era bastant absurd tots els, els exemples que posava, no? des de que companys de la llista havien signat una, una pàgina web de, que posava Arnaldo Escato no? per la llibertat d'Arnaldo Otegi o que havien participat a una xerrada organitzada per un col·lectiu on havia participat un membre de l'Esquerra per tant de la crisi, eh, absurditats d'aquest tipus o que havien participat a méses nacionals d'organitzacions polítiques que no tenien res a veure amb l'Esquerra Versale. Era, ja et dic, un intent de criminalitzar-nos, i, de... i però no tan absurd que no s'aguantava per enlloc. No? Tot i que el Tribunal Suprem eh, ho va acceptar, jo crec que al final la valoració que fem és que han tingut por en molts aspectes, perquè una cosa estaven traient la ilegalització fora de, la, de Herria, i per il·legalitzar aquesta candidatura il·legalitzaven andalusos, castellans, aragonesos, eh, asturians, gallecs, catalans i això, vulguis o no, eh, que creava un precedent i una resposta que podia ser molt, molt més contundent que no pas si, si l'aïllament que ara mateix estan intentant fer al País Basc. Això és una de les coses que nosaltres veiem perquè s'ha tirat un llet enrere i també llegint l'òrgan oficial del PSOE, o sigui, el País, també van canviar de rumb quan veien que a Estrasburg aquesta, eh, aquest, eh, eh, aquest document de la Fiscalia no podia arribar enlloc i, i Estrasburg, si s'hagués si arribat a, allà, l'haguessin pogut tombar i llavors hauria estat un, un cop molt dur per la llei de partits i per la, el que està fent l'estat espanyol. Jo crec que que han, vist, han fet la, la papereta de dir bueno, hem intentat il·legalitzar-ho, però n, realment no s'aguanta per lloc i no, no, no, no es pot fer. No? Mm -hmm. Aquesta és la valoració que nosaltres fem i, i com a mínim ha estat un gol que els hem, clar, que els hem donat a l'estat espanyol. No? Una cosa en que, que podem, ens, ens hauríem de preguntar és per per què Uh, en unes eleccions, en contestes electorals internes, parlo d'autonòmiques, parlo de generals, poden arribar a haver il·legalitzacions i quan les eleccions són a nivell europeu sembla com si aquesta, aquest aparador d'imatge democràtica de l'estat espanyol fa que no pugui aplicar tota la repressió com ho podria fer en un altre moment. No? Hmm. Però és que a nivell europeu, perquè les eleccions passades sí que van legalitzar l'intent de les Versailles de presentar-se a les europees, més que això, eh, ha estat també la confluència molt més enllà del, de, de, del País Basc, no? la confluència d'aquestes nacions i aquesta gent i d'aquests pobles que, hem, eh, que, que conformen iniciativa internacionalista. Ha estat una queda també això, no? el, el fet de que no són bascos, són catalans, són catalans, com et deia abans, no? són castellans, els que, els que les conformen amb aquesta llista. I aquesta ha estat una queda també la, la, la força o la o el canvi que hi ha hagut en aquest sentit i, i l'interessant mm. també de la candidatura. Ara que ja existeix la possibilitat de, de presentar-se a la campanya electoral, perquè s'ha tombat, bueno, s'ha demanat el recurs d'empana, ha sigut eh, acceptat, acceptat. No, pel Tribunal Constitucional. Pel Constitucional, com, com pot començar a visibilitzar-se les propostes polítiques d'una candidatura que neix o que ha reeixit amb aquest inici repressiu? Clar. Com ja t'he dit, nosaltres partim des de la base de, de que portem sempre treballant en les cites populars, no? I el que volem fer és això. És que totes les cites populars on nosaltres hem treballat històricament i portem treballant, doncs que puguin reflectir-se al nostre programa, no tenim programa polític. No... Jo tenim un problema polític justament per això, perquè creiem que han de ser aquestes lluites populars i aquesta gent la que ens ha de marcar el nostre problema polític, no? La gent que està contra la mat, doncs són els que han de dir com s'ha de construir, com volen que ells que realment... la problemàtica energètica que han estudiat o que, o que ells... Eh, la viabilitat que ells que ells proposen. El pla que fet per exemple, les plugues, ja que sóc del Baix Llobregat, doncs també l'entén perfectament. Molta gent de nosaltres ha estat treballant amb... amb de forma contra el pla caufec doncs denuncia aquestes aquestes realment aquestes lluites no? però no només aquestes sinó lluites també per la, per la, per la, per la llengua que està passant amb la nostra llengua i la llengua no anirem a Brusselles a dir eh, mira que volem fer una iniciativa popular perquè Bruseela sigui oficial la llengua sinó senzillament que, eh, que potenciar lo social de la nostra llengua als nostres barris no? per exemple jo tinc una anècdota d'una noia d'una nena de 7 o 8 anys que del meu, del meu barri, que jo li vaig parlar en català i es va suspendre que fora de l'escola hi hagués gent que perdés el català, no? i això és la, realment la problemàtica de la nostra llengua, i no fer iniciatives populars a, a Brussel·les, sinó el, el dia a dia que estàs tot el barri. Una de les que seria poder obrir totes aquestes lluites i poder dir donar un ressò que realment els mitjans de comunicació, els polítics professionals, donen l'esquena i amaguen. No? I doncs aprofitar la seva escletja per poder donar aquest ressò a aquestes lluites. I seran ells els que, bé, bueno, ells i nosaltres, que som, som el mateix, doncs qui, qui realment podrem fer aquest programa de polític. No? Perquè suposo que ara, quan, quan comenci ja el frec frec de la campanya electoral, la la dreta mediàtica, l espanyolista, etc. Bueno, tot tot l'establishment, no? l'ordre constitucional, no? tota aquesta gent que està allà, que els tenim com a identifiquants com bloc, el bloc dominant, el bloc conservador, eh, no es referirà de la mateixa manera que tu estàs fent aquesta, aquesta candidatura, sinó bueno, utilitzarà, la titllarà amb, el, amb, amb els adjectius i els noms típics que fa per, eh, per discriminar tota, tota dissidència, no? tota eseta, sí, sí. Bueno, ja ho sabem, tot això. No? Llavors, eh, vosaltres, quin és el vostre discurs? Únicament esperar que la gent eh, us porti les propostes des del carrer o ja teniu un discurs per confrontar-ho a l'hora de la contessa real eh, que es donaran d'aquí al 7 de juny? Sí, sí. Jo crec que justament eh, aquest intent de criminalització és el que ens ajudarà una miqueta, no? perquè nosaltres... Eh, Veiem que segons que et digui el que, doncs et dona legitimitat per seguir treballant el que, el que estàs fent. No? Eh, que ens diguin que som tal, que ens diguin som qual, o que, ens, que aquesta ordre establert eh, et climitiqui, vol dir que ets un perill, vol dir que estàs fent la feina ben feta, i des del punt de vista de les, de les persones que nosaltres volem arribar, que nosaltres volem transmetre què som i què i, fem, doncs això ja és, un, és una de les quals a les quals veuran, els donarà una, ens donarà una legitimitat. No? Però més enllà d'això, clar, nosaltres tenim un projecte que ja hem treballat, no?, vull dir que tu estava dient abans una miqueta, no?, projectes de, bueno, tenim aquests cinc punts que tu es anomenat abans, no?, contra la, la llei de partits, no? per el dret democràtic, per la dret de tota eliminació dels pobles, contra l'Europa del Capital, que és que ens ha portat aquesta crisi, denuncia realment que és aquesta crisi, i que la crisi no l'hem de pagar els treballadors i les treballadores, sinó i no hem de posar diners als bancs perquè són els que necessiten els diners, sinó el que, el que realment hem de fer-nos polítiques socials reals, no? reals que, que, que les crisis populars són els que necessiten i que eh, l'organització popular és el que el que ha de dir com s'ha d'articular tot això. I, i contra discriminació de gènere hem de tenir claríssim que vivim una societat patriarcal i que hem de superar aquesta societat no? i aquesta societat es, es, es supera doncs, eh, fent un discurs antipatriarcal però de, de veritat, no aquestes polítiques de... que institucionalment ens volen vendre, sinó anar molt més enllà de, de tot això no? tots aquests programes ja els fets perquè ja dic, són les lluites que fa molts anys que, que portem a terme amb mm -hmm. um... Hi han convergències amb experiències uh, similars uh, a nivell d'una candidatura que vulgui fer aquest agrupament per la base i portar aquestes reivindicats, si corretja de transmissió de lluites populars en altres intrets d'Europa o bé es recullen només a nivell polític com a consigna per part de vosaltres? Com ja he dit abans, això és molt més, molt més que, que una comptesa electoral. No? Eh, en aquests moments la conjuntura ens ha, ens ha agafat en el projecte sense acabar de, de definir. I, bueno, i hem decidit doncs, participar això per que dèiem, no? donar la veu als que no tenen veu i perquè era un moment clau per, per poder que, que s'havia de presentar. Per també confrontar-nos amb la llei de partits i confrontar-nos aquestes mancances de democràtiques el més elementals. Però eh, nosaltres estem treballant des de fa temps està treballant amb diferents organitzacions a nivell internacional, revolucionàries, independentistes que eh, més enllà de contestes electorals sí que s'està treballant per crear campanyes conjuntes contra la crisi, ja es va treballar també molt sobre contra la Constitució Europea. Són aquests exemples els que realment nosaltres eh, estem disposats a treballar i seguir treballant. No? Uh -huh. Clar que fa molt de temps, bueno, fa 5 o 6 anys que això a poc a poc va, es va confluint. No? El problema de les eleccions europees és que la circunscripció és estatal, però que també circunscripció circum... circum... Ah, sí. sí, no, anava a dir que és... ah, ha semblat la paraula, veus? Però bé, que... i també és conjuntural, no? és un moment concret i no, I no va més enllà. Anirà més enllà, si aconseguim un eurodiputat, per exemple, sí que treballarem també doncs, aprofitant aquest eurodiputat, però molt més enllà que aquest eurodiputat, doncs, el que et deia abans, no? hem de fer unes campanyes conjuntes i intentar anar molt més enllà que aquestes compteses electorals que potser no és la nostra mar de treball... Suposo que, bueno, poder parlar amb el tema de l'esquerra anticapitalista del principi de tot, que ells tenen un referent concret a França, quan jo feia la pregunta també a lo millor em volia referir això, si, si tenia algun referent a nivell europeu, a nivell internacional, suposo que, o form, també a lo millor, vull dir, parlo a lo millor que o existeix algun referent en concret, algunes lluites que digueu, mira, ens agradaria anar per aquest model o no, o és una mica participeu d'aquest esperit no. anticapitalista, etc etcètera. etcètera. No, nosaltres el model el tenim bastant clar, nosaltres ja et dic que eh, les organitzacions que hem començat a conformar això som, moltes som independentistes i tenim moltes, eh, molts contactes a nivell internacional que i experiències conjuntes i moltes, moltes organitzacions, encara que no siguin independentistes que són a nivell estatal també tenen aquestes, aquestes aquests contactes, no? I és una queda confluir totes aquestes lluites que ja fa temps que portem confluint o que portem treballant en, en, en, en un marc eh, de, en un marc més ampli potser, no? uh -huh. Però realment així que em dius tu, no? que tenim un una algú a nivell internacional de model a seguir o alguna cosa, no ens, no ens plantegem crear-ho des, de, des, de, des del treball nostre. No? Uh -huh. Tot i que, clar, simpatitzem amb molts moviments, no? des de l'Amèrica Llatina, per exemple, amb, amb la revolució bolivariana que s'està portant a Venezuela, amb la revolució cubana històrica que s'està portant, o, per exemple, la, la de Bolívia, que, que s'està, que, que, que Morales s'està encapçalant. No? En moments... I a nivell europeu? A nivell europeu hi ha moltes experiències que són positives però no hi ha cap model així que nosaltres creiem que s'hagi de seguir, sinó que potser és ara el moment de començar a construir-lo. No? Mm -hmm. Bé, començat, jo crec que s'ha estat parlant, eh? és una cosa transversal a, a tota l'entrevista, el fet de, de parlar del dia després. Però no me puc estar, doncs, fer una pregunta només específica això. I el dia després, que Mirareu els resultats, als tants percents, això us farà prendre decisions o no és, aquesta, no és aquest realment el, el, el, el, el, el que us marcarà la feina pròxima a fer? I sobretot, important, això tindrà continuïtat. No és una cosa que s'hagi presentat a les europees i després es dilueixi i vagi quedant i a lo, potser d'aquí quatre anys surtin una, una nova candidatura. No? Iniciativa internacionalista vol perdurar en el temps i el reptes que això té, perquè, clar, suposo que una candidatura eh, que agrupa diferents eh, formacions tindrà una mica més difícil, penso, eh, potser em dius, no, no, tindrem perfecte, una mica més difícil per aconseguir fer feina, coordinar-la, etc etc Bé, eh... Bé, hi ha hagut un parell d'altres preguntes. Sí, aquí, sí, no, és veritat, no? eh, crec que m'he emocionat. Bueno, sí, com, eh, començant el dia després. El dia després, eh... nosaltres més o menys el dia després era, si hem aconseguit l'eurodiputat, Farem. Ui, què fem? No, no. és broma. Eh, si hem aconseguit un eurodiputat, doncs, serà començar a treballar doncs, això, miqueta, no? com articulem aquesta, aquest eurodiputat amb, les amb els diferents pobles, les diferents organitzacions, les diferents lluites populars i com fem de corregis de transmissió, des de tot això. No? Que, i, I a Brussel·les, què anirem a fer? Anirem a, fer, doncs, a, denunciar, a denunciar que realment eh, la política està apartada del poble, no? que un eurodiputat que obri 10.000 euros... Eh, això ja demostra que aquest, aquest, aquesta persona pot, ha d'estar departada del poble. Però no l'any, eh? Eh? eh? No a l'any, eh? No a l'any, perdó, al mes, com en deu <ríe> Per tant, crec que amb aquest de denunciar tot això a... A tant allà com aquí no? dir, mira, aquest, això és el Parlament Europeu aquí s'estan debatent per exemple 65 hores de treball una, una directiva de la Vergonya el Pla Bologna totes aquestes coses que venen d'un ens que es diu Europa doncs un altre uh -huh. està allà i dir mira s'està parlant d'aquestes coses intentem doncs, traslladar realment aquesta, el que està passant allà i què ens volen marcar des d'Europa no? que és l'Europa està del capital que realment ens està portant cap a cap a tota aquesta crisi totes uh -huh. aquestes polítiques o sigui, que no serà tan eh? no serà tan el resultat electoral tampoc no. suposo, no? No, exacte, no serà tan el resultat electoral, intentarem fer això, si aconseguim l'eurodiputat i si no aconseguim l'eurodiputat, com d'etella abans, eh no sé si això és iniciativa internacionalista o no, això té una continuïtat perquè ja té un abans i té un després, no? i té unes organitzacions que ja estan treballant. No tind tindrà una continuïtat. I tindrà una continuïtat. Potser uh -huh. com a iniciativa internacionalista no, però com a projecte polític uh -huh. de coordinació de les diferents lluites, de les coordinacions de diferents lluites a nivell europeu, ha tenir una, continu una continuïtat. Uh -huh. I, I creiem que la, que la tindrà, i en aquesta sala, la nostra feina. no Potser després de les eleccions ja estem pensant de fer una, una, un acte Eh, més enllà de, de l'actualisme sinó un, un, unes jornades internacionalistes on participin molta altra gent doncs hi hagi un debat sobre què està passant amb la crisi que està passant amb, amb els pobles oprimits i eh, seguir treballant en, en, en aquest sentit no? uh -huh. o sigui la no són unes sigles que... treballadora. No, perdona, sí, no? I, i, i què està passant amb la classe treballadora i com organitzar-nos uh -huh. organitzar per treballar en aquest sentit però llavors no es vol que siguin unes sigles que es mantinguin fins als pròxims 4 anys no, esclar, no sigla... part, Són els projectes els que mm -hmm. han, han de perdurar no? i el projecte aquest de, de coordinar-nos com ens coordinem si necessitem unes sigles o no necessitem unes sigles ja és, és conjuntural no, no, és, no és la importància sinó és a veure com ho fem i com continuem realment aquest, aquest, això que hem començat però ja et dic, això hem començat en diferents aspectes, tu pots agafar un llibre que és Socoa, bueno, de, jornades que són, que es van començar fa 4, 4 anys o 5 al País Basc no? uh -huh. que s'han fet tres cops, però després ja per la repressió que han, que patit, que han patit els, els, els companys d'Euskal de, Herria, doncs no puc continuar però que s'han fet debats a nivell doncs de de documents i de s'han fet debats de ponències amb, eh, on han participat moltíssimes organitzacions a nivell europeu eh, revolucionàries, no? Mm. i pots trobar doncs, tres llibres que recullen aquestes ponències aquests debats uh -huh. és una cosa d'agafar aquesta herència i aquesta cosa que s'ha anat fent doncs seguir-la treballant i no només a nivell de debat, de, de, de debat teòric sinó portar-los ja a la pràctica no? aquest seria el nostre plantejament pots eh... fer la citat bibliogràfica d'aquests tres llibres? O... Bueno, són som, som... ponències de Socoa 1, Socoa 2 i Socoa 3 no? I, uh -huh. i, eh, per exemple la, la tercera sí que està en versió catalana i jo sé que la Cirga el pots aconseguir, que és una llibreria que hi ha al carrer Tordera número 34. Uh -huh. és, és un local que és la Barraqueta, la Cirga, no sé si el, coneixe el coneixes. Jo, jo personalment sí, però bueno, diguem-ho sí, pels ullets. No? Allà, allà es pot aconseguir, per exemple, allà si pregunteu pel llibre de, de Socova 3, que hi ha una ponències sobre immigració... Uh -huh. eh. Que parlen sobre això, sobre aquestes problemàtiques a nivell, a nivell, a nivell europeu. europeu, europeu a exacte. Està bé, o sigui que diguem que... El que farà que conflueixi i es coordini és la, la, el propi plantejament de lluita en contra de l'Europa del Capital, suposo. No? Més que un ens, un ens que aconsegueixi coordinar aquesta heterogeneïtat de, de sigles i de grups que ho conformen, l'ideari és compartit en com ho i suposem que és, que és això no? el que, sí, sí, sí. que aniran tirant davant el projecte. Uh, això, això és el que esperem. Ah, és. és el que té diuen aquesta, no? que ara potser tenim més resó mediàtic o tenim més noms perquè hem decidit doncs, hem quedat, doncs, trencar tot el que és l'estat espanyol i jugar aquest joc que és el seu electoralista, però més enllà d'això ve d'abans i vindrà i seguirà després eh, realment la nostra manera de fer política. No? Mm -hmm. Només serà... Només serà a nivell de les europees? No hi haurà potser alguna presentació de cara autonòmiques o generals d'aquí de l'Estat espanyol o de, a nivell de comunitat autònoma, etc? etc eh, Jo, personalment, aquí ja no, no, no hi ha hagut aquest debat, uh -huh. eh, et podria contestar a nivell personal. No? A nivell personal crec que no és el moment ni crec que, que això sigui el, el que nosaltres plantegem. No? desplanejagem aquestes eleccions com això no trencar hi havia un moment molt molt de molta repressió de molt eh, de manca de, de democràcia o de, de retallar drets democràtics molt elementals com era el dret de que ells diuen que és el dret de que siguis escollit i puguis escollir i que era un moment crucial per trencar-ho això no? uh -huh. més enllà de, de la comtessa electoral és el projecte que realment estava dient abans no llavors to no, no som una, unes organitzacions electoralistes uh -huh. quan es plantegim això, sinó volem, volem ser una cosa diferent. Uh -huh. Per això no ens plantegem tampoc que les seleccions no és el nostre marc de treball Val. en aquests moments. Perfecte Jordi, doncs uh, moltíssimes gràcies. No, a vosaltres per... I ja veurem a partir després del 7 de juny a veure si, si puguem tenir una altra conversa i parlar amb uns altres resultats amb unes altres perspectives no? sí, que, sí. que es, que es puguin haver obert. Suposem que am més desitjable, lo més ho has dit, no? és el fet d'aquest eurodiputat, aquesta representació a nivell uh, parlamentària, perquè clar, això ja donarà un altre tipus de debat, no, al al sí. Però bueno, ja ho veurem, eh? sí, ja ho veurem. I si no, doncs treballant com sempre ho hem fet, Vull dir, no no passa res si no tren el eurodiputat i seguirem, ja treballant. Perfecte. Doncs molt d'ànim amb la campanya, perquè segurament, si Moltes ja han gràcies. començat així, serà, serà renyida. Sí, sí, això ho esperem, no tenim problema, molt ni por. Moltes gràcies. A tu.